виявляється, над її хатою нависла скеля, дуже подібна до вафельного конуса, з якого витекло морозиво. На вершечку тієї скелі була пласка ділянка. "Хочете подивитися на свою господиню?" спитав Седрик. "Господиню?" не зрозуміла Софія. "Так, сову. Хочу" Седрик дав їй бінокль, і вона стала роздивлятися. Пласка ділянка була вкрита невибагливою тундровою рослинністю. «Здається, сови живуть на деревах», – здивувалася Софія. «А чому наша, як ви кажете, господиня має гніздо на землі? Чи то пак на камінні?» «Це ж полярні сови, а вони гніздяться на землі». Тут якраз перехідна зона, від лісотундри до тундри. А чому вона залізла так високо? Неначе вона не сова, а орел? Ну, до орла їй далеко, але це справді трохи дивно. Я спостерігаю за нею вже кілька років. А це одна і та сама сова, яка гніздиться в одному і тому самому місці? Виходить, що так. Ну, до речі, хочу на днях її перевідати. Приєднайтеся до мене? Софія, пригадавши недавню розмову з чоловіком щодо свого дослідницького інтересу, відразу погодилася. Отець Боніфацій, Софія, Елен і Седрик пройшли повз маяки і почали спускатися з протилежного боку у звища. Стежка, спершу широка і надійна, Зненацька почала звужуватися і нарешті різко повернула до урвища. Спускатися стало страшнувато. Щоправда, там були поручні, однак їм було років сто і вони ледь-ледь трималися купи. Так що єдиною підтримкою Софії під час спуску були кущики, які міцно вросли в скелю. Саме за них вона чіпко трималася. Елен і отець Буніфації поводилися так само, тільки Седрик ішов абсолютно спокійно, як бували скелелас. Нарешті стежка привела їх на малесенький майданчик, що навись над прірвою. З майданчика в скелю вела улоговина, чи то природна, чи то рукотворна, печеру було забито дошками. Чоловіки почали відтягувати дошки, і раптом усі побачили чудову печерну капличку. а В задній стіні печери було видлобано маленьку нішу, де містилася розмальована дерев'яна фігурка святого Брендана. В одній руці він тримав ліхтар, а другою, неначе хрестив присутніх. Серед печери стояв маленький хисткий столик, укритий скатертиною з чудовим мереживом унизу. Колись вона була білою, а тепер від часу посіріла. На столі лежали дерев'яний хрест і старий молитовник. Маленький, товстий у шкіряній обкладинці. На підлозі були розкидані різні предмети. Скляна банка зі старими позеленілими монетами, кістки якоїсь тварини, таранька. «Оце справжній Брендан», – сказала Софія. І всі зрозуміли, що вона має на увазі. Ось, щоправда, кожен по-своєму. Вона взяла в руки молитовник і подивилася на рік видання. «1799». І що будемо робити? спитала Елен. Пропоную зібрати групу з двох-трьох мешканців острова. Нехай тут поприбирають, поремонтують що слід. Але нічого не треба викидати, бо Брендан може вважати це своїм добром, сказала Софія. А до речі, чиї це кістки? поцікавилася вона у Седріка. Той замислився. Це кістки морського котика, замість нього відповіла Елен. От що значить рибальська династія? всміхнулася про себе Софія і продовжила давати інструкції. Отже, звідси нічого не виносити, лише почистити, попідмітати, витерти пилюку з Брендана, запалити каганець у його лампі. Що ще? Ага, скатертину можна забрати зараз, удома попрати і випрасувати. Елен кивнула і почала обережно знімати скатертину зі стола. Софія вийшла з печери. Треба було б тут якісь двері поставити, може навіть скляні, аби можна було спілкуватися з Бренданом через них. Бо зараз, як стане відомо про капличку, повалять туристи і все враз понівечать. «А я це беру на себе», – сказав отець Боніфацій. «Ну і, звичайно, поручні треба поміняти».